פרשת שופטים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תיתה לך אשרה כל עץ אצל מזבח אדוני אלוהיך, אשר תעשה לך, ולא תקים לך מציבה, אשר שנא אדוני אלוהיך.